Jag Välkommen till NF. Där B3 är bög. Keke är transa. Darkie är svart. Och eh, vad fan. Johnny bara dansa. Han vacker i ständiga inflation av trådar. Bidrar mest sin ständiga på de Välkommen, Välkommen till, till NF. Vi, vi kan börja prata Hej förresten allihopa som lyssnar. Okej. Okay. Hej. Vi är ingen. <laughs> Kom, Jag ska, här ska här det. se oss. <laughs> Um, ska vi börja prata nu om Måste introducera oss, ingen vet vilka vi är Nej just det, jag är Oopa uh, Även, fast jag heter inte Johan Fast jag är ju Oopa Ja Opa på forumet Ja precis Nästa <laughs> <laughs> Ja Jag är då Jens. Jensa svår på forumet Bra namn uh, Heter egentligen Jens ja, ja. Hick för lätt Va? Enkelt och lätt. Ja, ah, precis. Keke? Eh, ja, jag är Keke. Hette först. Med eh, bokstäver och alla kan vi, vem jag är. Alla vet om det. är. Du... Alla vet hur du är. Vi <skratt> Vi ska alltså babbla nu om saker. Oh. Hur, hur många här blev arga när de såg eh, Nintendos eh, presskonferens? Jag såg den inte, men jag satt och bevakade inlägg. Men okay. eh, jag tyckte först, min första reaktion var väl liksom att, aha, nu är det mer onödiga bisaker. Och sen så var det väl något, Mario, jag tyckte väl att, det är väl okej. Okay. Så Mario Galaxy 2, va? det är väl rätt så okej. Okay. Och sen ja. så, METROID! Ja, precis, det nippade ja. jag såg, ja. Ari <laughs> ja, blev väl inte direkt, jag blev fan besviken i början. Jag när, blev när Cammy kom tillbaka Ja jävla precis, jävla. när hon kommer in där då... <skratt> <skratt> Nej, men eh, Det var inte lika jobbigt som förra året jävlar. Men eh... Ja jag, jag, jag, jag kollade på det live Och satt en halvtimme för och väntade Ja, så vi tänkte läst, jag också göra läst. Men Min bror var tvungen att ta studenten samma jävla dag Så jag fick inte se det live För jag åker tillbaka i tid och döda han först Så han inte kommer ta studenten Och så sen så. Ja, det är bra det. Ja. Vi ska tillbaka till tiden för det. Ja, i alla fall. Um... Han kan ju se en repris nu. Det är lika bra att alltså, så. Ja, han det har, jag jag har, han sett har sett. det Han ser mycket coolare att se live. Ja, och diskutera på NFS chatten Live, då är det bara massa lag heller. Nej. Jag har inte, var inte var HD och det var mysigt. Ja, HD, HD med uh, utan lag. Det är ju fina grejer. Det funkar det faktiskt? HD live måste vara en jävla... Ja, men... Det största what the fuck moment för mig var i alla fall pulstagaren. Ja, med ja. Weavey-tälte-sensor ja, va, va, va. Vad ska man med den till? Vad <laughs> Det kan inte. kan inte skulle kunna med trauma vi... men det är typ enda. Vad ja. fan? Det kan vara en kul grej om det är snyggt spel typ. Kan du veta när man var med att vara då och gör mer som grejer. vi bara eftersom den kopplas in där man kopplar in nån så då kan man inte även nån kan man göra? Det visste inte jag. Jag tror det, det, var borde, en nej, det borde jag tänkt på, men Kan du inte okay. bara göra såhär vidarekopplare Så att man liksom kan koppla in i Ja, det är ju möjligt ja. att de gör Så som, eller... eh, så som Wii Motion Plus så fan, <laughs> Eller så skit som bara i den helt Ja, precis och, men, Det så... är en att den kan vara bra till DCX-spel, annars är den... Eller, eller man om den hade funkat Nej, men, äh, ja. ey, fan vad tänker ni med egentligen Om man har den på fingret, hur skulle du använda Wii i öken eh, <laughs> <laughs> <Fan? laughs> uh, Ja, det, det var också bra eh. Alltså egentligen så Jag kan hitta på en bättre Sak nu jag, ni, ni kan prata lite om bara tänka lite ja. <laughs> Men, Om man tänker så här, funkat De antagen kommer de att göra Så den kommer funka med WeFit Plus eller vad fan heter Ja, möjligt. Så att man kan se pulsen När man står och gör såna jävla jogövningar. Jag har köpt wifi en gång och tänkte, Jag tänker fan inte köpa det igen Det inte ens kul, jag ville bara bära hans ändå <laughs> Alltså, seriöst. Jag hatar den nya grejen Med att man ska stå och kasta bollar Och träna Och, och hoppa till Microsoft lite den här Microsoft med den här Kamran Eller vad var det? Ja. Var? Jag, okay, precis... jag kom på en bättre sak Ja det är bra Det är alltså en helt vanlig handkontroll Vad <skratt> sa du? En helt vanlig handkontroller med knappar, inga jävla krusidunder. Ja, typ klassik typ Controller det finns då. Det ja, nej, nej, måste nej, du, man ju du... koppla förbi den vanliga. Ja, för ja, precis. Jag har bara en Classic Controller utan en eh, sladd. En Waybird med, med Rumble. En no, Waybird anyway, med Bluetooth Rumble helt enkelt. Ja. Det större har vi liksom... och inte ha en c och som suger. Ja. ja. Okay. Okay. Okay. Classic Controller då. Alltså, om för... ni... Ja. <laughs> Kommer in på cache har ni tänkt på den där jävla spärrsaken som sitter under huvud? Jag har ja. det ingen så, jag har aldrig jag... Äh, känt en sån. Ja, jag har inte jag har ingen sån heller. Det sitter under så sitter det typ, som att man ska kunna typ, sätta fast någonting så det typ spärrar. Ja men det finns ju en sån eh, hållare till den som man sätter fast Fast inte officiell? Nej, jag för inte. Jo men det finns det där visst eh, på den här bilden på den svarta cache Så har den en hållare. Jag trodde Nintendo skulle släppa en officiell bild Med den tredje eller ett annat företags Men vänta lite, kan man nypa sig på den? <skratt> Nej Nej för i så fall kan det vara Så jävla inte, är det Någon sorts eh, eh, Någon sorts sexuell njutning Har blivit nypt och... ja, Jo <skratt> det är mycket, mycket möjligt Det är chigeru, vet du vet <skratt> ja. Sitter han och gör på dagarna Du vill inte veta vad han gör på dagarna <skratt> Undrar vad han gör på dagarna egentligen jag menar, han gör ju inte spel längre, Han bara sitter jag, och... Jag, fattig, för jag, för jag, jag läste någonting så att han typ Vandrar runt i Nintendos korridorer Och kollar på folk när de gör spel Han är, ö... är, är säkert städaren <laughs> Ja, städare och, eh, han kan påställa och Genom att han eh, höll sin eh, borste Och bara daskar till någon med den Kommer den direkt Jag tycker vi kommer lite utav på ämnet nu Ja, vi hoppar till Vi hoppar till, ja, till Microsofts presskonferens nu då eller nej, vi har fått kvar på Nintendo lite Vi har ju ja. Eh, ja, Metroid Jag tycker det är bra jag, det, det, jag tycker det är kul att de gör en, en, en ny sak ja. en, en, Och kasta lite fin luft in i det liksom. För det var ju precis som vad Metroid Prime 1 var ja det, en sak jag alltid stör mig på Att folk säger att Metroid Det är liksom att man ska vara ensam och så. Tänk lite nu hur många spel är man inte ensam Du kan jag ta Super Mario Bros Man är ensam med en massa fiender Det är precis samma sak alltså, Att man ska vara ensam i Metroid Det är liksom Det är bullshit Jag, jag skiter om jag är ensam eller ej Bara att spela lite kul liksom och Jag ja. tror att det här kan bli Jag vill inte att jag, jag, alltså, Det ja. finns andra och Hunters Men jag vill inte att man ska samarbeta med dem Nej, Nej. Ja, alltså, man ska alltså, gå, om det är multiplayer själv Så skulle jag vara en jag tycker det var kul Multiplayer. Men däremot i ett sånt spel Vill man bara sitta och spela själv I alla fall ja jag, jag, jag, inte... jag tror det är lite så här att ha flerspelar grejer Det är så här utforsker. Det kul att utforska med en annan person Nej, Nej men Nej um... Det är däremot så gillar jag inte Det som såg ut att vara gameplay-videogrejs, det tyckte jag inte var så jävla snyggt precis. Till. Eh, till jag greppar inte, riktigt... oh. oh, oh, oh, ja, inte riktigt att. Vad det var. Så, ibland ser det ut som någon sorts 2D-perspektiv i 3D. ibland ser det ut som någon sorts tredje miljö, ibland ser det ut som första person så är det alla tre, eller? Jag, jag tar var det bara tredje persons och första persons. Typ. Och eh... både, så det ser du som också. Paper ja. Mario-grej-typ. <laughs> Fast okay, det, det, det kan ju även bli för mycket Ja Fast får de funka funka eh, sömlöst så... Det kan fan bli ganska coolt egentligen. Det måste vara första spelet som gör något sånt i så fall Nej men vad fan Super Paper Mario var ju också Jo bara... men det var ju inte första person Nej, Eller? Eller? Inte. Nej det var bara Jag Jag tror, Det var att det gick till 3D ibland typ Jag vet det var ju 2D och 3D Men om man ja. gör det som är 2D, 3D och... Första ja. person Första, andra, tredje person vist andra personer, Vad är det? Ja. Är det typ som man står framför en person då? Prolo. <laughs> Nej jag inte. Men eh, bara lite bit för jobbigt när han byter mellan eh, olika eller när, när den byter. Så man... Det är samma typ man tar uh, metallger. Gear ja, spelar. Nej ja, men där hoppar man ju från tredje person till första person så vidare. Alltså, och det är ju lite jobbigt ibland ja just det, när man står bakom väggar och sånt och skjuter och ja, när man när man ska skjuta med vapna så måste ja. man på hoppa, hoppa nedtill det, det blir väldigt så här, liksom, man blir förvirrad på något sätt. så det blir intressant att det. men som sagt grafiken tycker jag inte såg så jävla den såg så väldigt plastig och färgerna såg väldigt eh, Serietidningsaktiga ut eller så här, ah. plastigt eh. Och så vidare, teckla på något sätt det är, liksom, det är inte som Prime-spelernas Mer realistiska Färgskala Och, oh. och så vidare oh. uh, Zelda yeah, okay. Jag tycker inte att håll mig här <laughs> jag <ska> ha <laughs> Han hatar Zelda ah. Jag har ju det Men... framförallt att jag smiskar dig <laughs> Nej, vad fan, det var ju inget sälda på själva konferensen. Det var, Nej, så klart. Det var ju den lilla saken efteråt. Ja. Det var ju bara det, en jävla bil. Liksom, fan. Det var fan inget sälda. Uh, men sen kom du på den här. Jag bara hoppade och grejde. Ja. <laughs> mm. Och nu är han jättesur. Men sen kom ju den nog med den här uh, enskilda arten. Ja. Vad, heter den? Uh, vad heter det? Artwork. Ja, men koncept uh, uh, Artwork, koncept 1 Conceptbild Conceptbild, ja. Men vad uh, fan jag tycker att det ser för jävligt ut Inget svärd usch. Nej ja uh, Men uh, tänkte på det uh. uh, Ja Säkert att han är utan svärd i spelet men... Och sen sa ju han också att uh, Zero, Minmoto Att, uh, han, skulle, att uh, han skulle Ha Murcha Plus För att man uh, skulle kunna ha svärd Bra svärd Helt det måste vara något svärd i spelet i alla fall ja, precis. Men, ja, det finns mycket att prata om där Eftersom det är så lite som ja. sagt det. Men, det, är, äh, ja. det är bara en bild hittills ja. det är inte säkert än liksom. Men vi ska vi hoppa till uh, Microsoft eller? Det var lite okay. ordning ja, ja. Om ni inte har något mer ni vill tillägga om Nintendos Ser du Kekke? Jag tycker att... Uh... Det jag ser egentligen bara framåt är New Super Mario Bros. Wii... Super Mario Galaxy 2 och Metroid Other M. Ja, uh... uh, uh, yeah, men... Galaxy pratar inte 2 så mycket och... om Mario-spelen. Jag ska göra det. Ja. Uh, uh, Galaxy 2 lär ju bli stor som fan. Eftersom Galaxy... Jag gissar bara att ser ut, Som jag har sett nu så är det ju exakt samma sak. Bara att man kan vara Yoshi. Jag ser lite som att Super Mario Galaxy... Skulle kunna motsvara Super Mario Bros. 3 Och tvåan Motsvarar Super Mario World som att det liksom de Ja faktiskt det är ju varandra. Det är som en sorts likhet där Ja Eller det är kanske bara jag som tycker så För fan son Sonic Vad fan säger Yoshi. jag? jag Yoshi Det man hade ett Mario-spel Om jag... man red på Sonic Det vore det faktiskt mer bra <laughs> jag... Det är skulle inte göra ont för Mario Nej Aj. Du vill lite säga Move bitch <skratt> <skratt> Jag vann kriget <skratt> liksom, Den som vann den senaste Smash fighten ungefär liksom. Precis. <skratt> ja, Men finns det något att tillägga Mer om detta Jag hoppas att eh, De tar bort kometerna Jag är De är ju som extra stjärnorna va jag, ska, jag, ska, jag har inte ens spelat jag, Ja. Men det, det pluppar upp typ, såhär, typ kometer och så, får, så blir det specialuppdrag. Ja. Och då, ja jag typ ju att jag har gjort alla två gånger eftersom att jag spelar igenom hela spelet sen med Luigi. Så jag har alla 240 <skrattar> stjärnor. Jag, är nörd. jag har inte svarvat. nu. <laughs> jag trodde att jag tror det alltså. skulle få någon fin belöning men vet du vad jag fick? Jag fick en jävla brev till min Wii, min bild. Ja men det är hela kul <laughs> Jävla taskigt Hade gått kommit till Xbox 36 där man kunde ha den här fina kimen Till något och så hade alla suttit och eh, varit imponerade på den. Kan, kan du inte skicka vidare Den bilden till alla kompisar då Nej, Nej jag har inga kompisar <laughs> <laughs> lägg, ut, lägg ut det på nf då Och skryta Man kan hitta det på google med en bild på dig, Bry, Jaha, ja. Det skulle jag kunna jag göra. Ta kort på en. Nu står det och bara, Haha, så här lerad ungefär. Okay, man... till Mimmi, <laughs> det är faktiskt. Det är den jag av min Wii. jag har sko också. Ah, ja. Nice. New of yeah. Marble's Wii är... Uh... Det lär ju bli... Uh, jag lite skrattretande. Tycker jag lite tycker vad heter Hon hette hon jävla kärningen. Kemi sa att det var hans nya mästerverk. Jag, jag tycker inte det verkar så bra. Det verkar ungefär som det vanliga DS tycker jag. Ja, precis. Bara att man kan vara fyra pers. Ja. Och det tycker jag var ganska kul för att eh, när man spelar fler och samarbetar spel det brukar vara jävligt kul om man spelar med rätt person. Man tävlar ju. Ja. Precis. Typ. Mm. Ja. Men jag tror att det blir lite samarbete också. Det är lite så här som Force Wars att man måste samarbeta ibland. Ja, det var typ om, om det blir svårt ungefär. Typ. Jo. Men om man typ möter Bowser så där man ju inte riktigt försöka köpa för sig själv. Nej, Nej. Om, man, om man har någon kompis som kan hoppa in så det är det ju ganska självklart om man, om man inte är jätte och bara Jag ska klara allt själv, jag är bäst. <laughs> Eller om jag inte har några vänner. Ja, som kecker då. <laughs> De sitta där jag har och då. faktiskt min lillebror att spela med. Fast vi är inte vänner. <laughs> Precis. Ut i är ny ja. Han, han puttar dig av skärmen istället, liksom. Slår han bara av sig själv. Och då blir jag glad. Då blir Kecky ledsen. Har inga mimikor? Jag blir glad eller ledsen, eller? Jag kan bli arg. Fast det är jag alltid. Nu pratar vi inte om mig längre. Jo, det är det. Kecky var hans liv. <laughs> Men vi hoppar till... Um... Microsoft. Ja. Ja. ja. Den ja. var ganska episk på sätt. Jag Was tyckte du? inte det. Först att alltså, jag tittade. Uh, och jag fick se på Beatles. Jag fick se på Beatles. Jag fick se på Beatles. Ja, Beatles jag igen. somnade. Uh, jo men det, i början där var det segt. Och sen kom ja. det ett spel i minuten ungefär. Sen kom liksom Tony Hawk. Och sen så frös ja. det. Nej. Jo för mig gjorde det det. Jag, för, jag missade typ en kvart eller något. Där, för att det gjorde inte jag. Jag bytte ja. kort. båda... Men ja, men, jag, jag, jag vet inte vad de tekniska bitarna här skit i det. Då fick jag se resten, men jag missade lite skit. Ah, ja. Men eh, jag tyckte det, det var lite epism och sådär. Det var lite fult där, typ Beatles, och så kom eh... Ride. Tornhawk Ride. Nej, ja. så det är när de kom in där, Ringo Starr och... ah, Ja, ah, ja. jaja. Ringo ja. Starr var så, så, så jävla liksom bara Spel i det, olle. Han liksom såg de, det. Han kom inte det var totalt för att komma hit. Han tyckte det var töntigast ställa skiten någonsin. <laughs> Nej jag gillar inte så mycket ändå sorry. Nej precis det är... Jag tror de har ju tre låtar Tre bra låtar alltså Nej men jag, jag fattar egentligen inte varför de ska släppa nya spel hela tiden Varför inte bara göra ett spel och är en jävla massa downloadable content Ja precis Så borde de göra Ja men ju men... köpa nya spel för typ 600 spänn varenda jävla gång Fast du behöver inte köpa spelen Nej men vissa typ Guitar och Metallica Så om man vill ha Metallica låtar måste man ju köpa det typ Ja, så, men ja Då måste ju vara en stor fet Downloadable content store ja, DLC store Jag tyckte det var lite kul när, när man, fick, man fick se lite uh, grejs På det nya Halo-spelet Vad heter det? Halo 3 ODST liksom. Ja, jag hatar Halo Ja, jag har inte spelat det Jag spelat inte multiplayer med Andreas Hanses Gjorde Ica Maxi grejer med ja. Och eh, den vi gjorde var att spela på någon bana Och höll på med någon Buzz i grottan Eller så <laughs> Nej, men Halo 1 var faktiskt jävligt kul Jag tycker tvåan Hettan är så sådär Tvåan tycker jag mycket bättre Nej, ettan var påbannat kul Tvåan var för jävligt tråkig. Trean vill jag inte ens prata om Nej Men i alla fall <snar> Så när de, man fixerar lite där tycker jag det kan vara lite intressant Om man inte är matskif Man får lite bädd där Så ni apen Och så. Här. Och sen så blir det efteråt där Så blir det ut oh, Ett nytt spel ja Ja just det Och hette det Halo Ja att det var ju mycket man fick se där. En planet och några exp explosioner. Fast och för geeks, så som till exempel mig som har läst böcker baserade på spelarna. Ja. Ehm, så Vem är det böcker baserade på spel? Jag. <laughs> Men i alla fall, det, det finns en, en, en prequel-bok som heter Fall of Reach. Ja. Och eh, där är liksom slaget på, och så vidare och så vidare. Så jag är liksom ja. bara... Typ. Okej. Okay. Stå på spela kroppen. <laughs> Men jag tycker att de saknade är rare. Ja, oh. men alltså, alltså, att, att hela tiden på rare skulle komma, rare skulle komma, rare skulle komma så var. Nu har vi stora sista. okej, okej. Okay, okay, rare, rare, rare så bara mötta grej, fuck. <laughs> alltså rare, de har inte bra på sista tiden, det tycker jag att de... Jag tyckte Banika so i nya var ganska bra. Nej, jag tycker inte det var. Man så bort svann... att det, man man ska inte tänka att det Kicke. Du, du blir svam typ, det är mycket. Jag, jag glömde hålla i mycket. Man, man ska inte tänka att Banika so <laughs> spelade nya. För att, äh, ja Då sitter man och bara och tänker att det är ett spel Det är liksom, se undan det där Ta in Bilarna <laughs> men, Jag bad. tycker att ja. de gjorde ett Väldigt bra jobb med du, Det här med att man bygger egna bilar för att göra Ena lösningar sånt, men nu är det för att du om det här Men, ja Nej, Jag tycker ja. att Ralf, Ralf liksom Försvann typ för mig Efter Nintendo eh, typ. Ja, fast Starfield Ventures Var faktiskt ganska mysigt Jo. Det var mysigt. Det vill ha en spirituell uppföljare på, men det lär vi inte få. Aldrig. Det kommer ett till 360 som heter något annat. Samma skit, fast med en annan karaktär ungefär. Antagligen. De, vad heter det, Banu spelarna kommer ju till 360. Ja, till Arcade, va? 360 Arcade, helt plötsligt, va? Ja, till Live där, som man kan ha där har jag lagt till... Eh, eh, Och uh, GoldenEye ska komma. Mm. Ska lite Perfect Dark komma istället? Det var GoldenEye som du hade problem med. Det var ju Dark som, som uttalade sig. Jag vet inte vad. Jag vet bara. Jag har sett bilder på... Okej, okay, skit i det här nu. Oh, så på modulade PerfectNatal som var det stora från dem också. Ah, ja, just det. Som inte jag tror kommer att funka så bra. <laughs> jag tror inte jag heller. Jag tyckte, när man fick se den när man skulle göra elefanten. Då ser man ju lite att... Eh, det såg ut det var jävligt... Äh... Ja, jag vet inte. Och sen, men de visade också när han stod då, framför kameran. Och de visade mm. hans avatar. Det var mm. alltså, den flyttade ju inte på bra alls heller. Avataren. Nej, det <laughs> uh, Och sen liksom att alla hajpade den. Tycker jag också är väldigt dumt för att... Vi vet ju inte vad det, vad, vilka spel kommer den med bra med liksom. Det, det kommer ju bli lite som, som Wii Om och... Ja, wheel som det är kanske... Nej, jag menar. Om, om vi säger, eller, ännu bättre exempel, iToy. Ja, iToy, ja. Det här är liksom en, en upphottad iToy typ. H hur många bra spel fanns inte i iToy? Uh, jag menar, jag testade I på Game 2003 eller när det var. Jag tror ja. 2002, men jag inte. Uh, då var det inte direkt så imponerande. Man fick se sig själv. Och uh, det var något jävla spel när man skulle... Slå till små ninja-gubbar som på botten den. Och ja, det enda man kunde göra var att vifta händerna på sidorna av skärmen. Och så, så klarar man det perfekt. Men så, så, sådana spel som iToy. Det är bara en vanlig kamera som ser vad det rör sig på bilden. På jo, det, du, det, det är det en här. tredje kamera som har två små ja. kameror. Så det blir lite annan grej. Men det, på någon det, sorts, det, det äh... är samma sak. Det är en, en upphottad ja. iToy. Här, här känner ju av vad typ ditt arm är där. För den rörde armen rör du bara armen på liksom, avataren. Ja. Det blir ju något så skelett där, men äh... ja. Det, det jag tänker mest är liksom Vad fan ska jag göra för spel med det? Man kan inte gå med Precis. det så för alla, för Eftersom alla... man inte har någon handkontroll så kommer Det är liksom, det är bort direkt Och då har ja. man bara partyspelen kvar Det är Precis. ju partispel åt ett träningsspel ja. ja Det är ju det som det spel skulle tydligen funka också men, ja. ja men det, det är ju inte kommer inte bli något bra bilspel Nej, det kommer ett, vara... ett bilspel utan en fysisk skratt Det är... Det var skitkonstigt. När de satt och spelade där liksom hade en ratt i luften det såg gayet. ut. Och när den där parson skulle hoppa fram och liksom, köra på grejer med en jävla hjulen det var så, så jävla gayet Så det gick inte. Eller Aj. Ninja eller vad fan? Nu hade de en kampsport där. Jag började, ja, just det. Jag. Ja. det var också jävla puckat. Hur ska man... Då måste man ju bli bra på det först. Liksom. Du, hur gör man i multiplayer? Så man slå varandra eller? <laughs> <Ja>. <laughs> det går inte att finnas någon multiplayer som man var tvungen att... På här Fan vad dyrt det blir Ja det lär ju bli jävligt dyrt ja. Och sen, Utan att se den är ju Visst att eh, Rare gjorde något spel till det Så jag har inget vad jag måste skaffa en <laughs> Synd om dig Ja det tycker synd om mig Ska vi flytta över till Sony då Som inte jag sett Jag såg inte heller än Jag såg lite av den Det mesta Fan, det är så skiter vi dem bara för att vi är lit, gillar liksom. Det enda de vita som jag typ på tyckte var sådär det var bara PSP Go var Ja precis. Den, den är jag lite så här Jag har faktiskt ett PSP, första PSP -t. Berätta ja. lite om det. Jag vet inte. Den, det, den är jättetung. Jag tror det var 70% lättare. 40 var ja, det var. Okay, men det var typ ja. var originalet tung eller? Ja. Uh, ja. så har du så här uppskjutbara skärm också så här slide skärm så kommer knapparna ha Ja, Men det är jätteobekvämt att hålla också. Ja, jag tror det. Jag ja. tror det är helt okej. Okay. Så, så grejen då att... Den äh, största grejen är att UMD läsaren är borttagen. Så man kan... Äh... Bar, man laddar ner spel istället. Ja, ja precis. Till, ja, 60. Ja, 60, till kortet. 16, 16. 16, Och det verkar inte någonting för mig. Jag vill ha spelen fysiskt. Även om jag typ laddat ner 20 spel till Xbox 360, men ändå... <laughs> men grejen är ju att det är... Det kommer ju, eller, det, batteritiden kommer ju öka Men eftersom den är smalare och mindre Så har batteriet antagligen mindre fysisk storlek Och ja. så det blir Frågan sändigt. om Rebecken blir stor skillnad. Dock är den jävligt ja. snygg Nej, Men de japaner De får in jävla mycket skit i den här Batterien ja. så <laughs> det är bara jag Japaner och det. Allt. <laughs> De kan göra allt De hade ha, väl ha? något ditt De måste göra eco det men jag har aldrig spelat det så jag vet inte. <laughs> du är med att Ico. Ja. Jag har aldrig spelat Shadow of the Colossus eller Ico. Så, ja. Jag vet bara att du, jag... alla spel är typ extremt hypeade och jättebra och hittar ut. Hit. Ja. Jag skulle vilja testa något av dem men jag vet inte det är säkert dåligt. Fast jag är väldigt dålig på att bli besviken på spel spela eller hype, så. Fast just Ico-spelen är ingenting för dig egentligen. Nej. Du gillar inte Zelda. Nej, men jag gillar Okami och Star Starfox Adventures. Så. Det är lite intressant faktiskt. Ja. ja. Jag tror inte vi ska prata om mig så mycket nu. <laughs> det <laughs> ja, kommer alltid in på mig. Det är väl för att jag är en sorts abstrakt individ som har konstiga åsikter om saker och ting som inte kan hjälpa. Kan är kändvis, du, det här. Alla alla forumet vet vem du är. Ja. Det är därför det är så roligt att prata om dig. <laughs> Ja, ehm... Äh, ja. Precis. Äh, nu då? Äh. Kan jag prata om de här... De, alltså, det fanns ju mindre konferenser också, typ ja. EAS och Ubisoft och sånt. Ja, de har inte jag sett. Nej, jag tittar inte heller på dem, men när jag kommer till EA så... Jag är fortfarande lite på det där typ 2003-stuket, att de bara gör skitspel, så... <laughs> De, de, gör no, oftast, a... de gör ju aldrig Uber bra spel, de gör oftast på halvdana spel I varför de gör själva Bra bajs IA, de, de, de, de spreader, distribuerar dist Distribuerar Vad, dist fan, hur talar med det här? <laughing> ja, vi tar det inte <laughs> De, de släcker spel andra. andra företag Ja, <laughs> precis jag, jag är lite såhär, patriotisk och gillar DICE så... DICE, ja yeah. <laughs> Jag ska släppa <laughs> V4C2 antagligen Men jag gillar lite mer research. Uh, jag har bara spelat demo mot Mirror's Edge, men det var fan så det var det där tycker jag. Jag har inte spelat Mirror's Edge. Time trial stug för mig. Sånt till inte jag. Käke du loggen. Oj. <laughs> jag vill inte säga det en gång till. Slut pappa. <laughs> Välkommen Ett, till okay. NF. Där B3 bög Käke transa. Darkie Svarts och Johnny Badansa. Amakir ständig inflation av trådar. Bidrar mest till ständiga forontårar. Välkommen till NF! NF! Nu är Felix tillbaka också. Kling in honom i chatt eller Kanske man kan göra. Kicke? Blyter inte till honomkonferens. Hallå? Frix <laughs> Vad fan? Vad är du? Ja. Ah. <laughs> vad fan varför pratar du prata lite för? Keke! Koko, keke. Far du tagare om keke. Fan. Allt sagt kokkina. Jobbit. Vad fan ja, men vad för Vad fan vad för Jag fattar Jag fannte. Fan i köje nästan. Trevligt honom. Vad fan, hör han oss, eller? Han har säkert inte en mikrofon Han bara tror där bara, Jag pratar prata, står de där och skriker på skärmen just nu mm. Eller så sitter de och skrattar åt oss just nu ja, Mycket möjligt Nu Ja nu fan Rätt till någonting konstigt Jag tror han sög typ. yes. <laughs> Hjälp va? Vad fan var det där jag visste inte om mycket var på så jag skulle kolla under datorn då ströps jag av min sladd. För övrigt så kan jag meddela att allting som hörs nu i den här konversationen spelas in. <laughs> Vad fan! <laughs> det, det är kul! Ja, är bra. <laughs> här har vi nog blivit strypt av en sladd. <laughs> mm, det är ju vackert. Ja, vi kan prata lite mer om Kikkes privatliv så det blir det lite intressant. Okej. Vem är på... den här? Då? Vi kan ha en frågor och svar. Ni får fråga mig saker så kan jag svara på dem. Ja. <snar> uh, uh. Finns uh, den där uh, Mimmi? <laughs> <laughs> ja, <helvete. snar> hälsa! <här> det fråga jag förut i uh, trådar <laughs> uh, och följa frågor. Det var ju lite ond med Ja. Ja. Så ni förstår alltså. Oj. Ja, det det jag tror det heller det först. Du att jag vad bara hemlig påhittat vän för. För du köpte det några vänner. Du tro att var normal. <h month> som alltså, någonsin haft en påhittad flickvän. <hiring> Nej. Allt alltid hela <hifts> <av> det ryktet. Så med flickvänner liksom. Alltså, du säger att du har inga vänner och sånt, men du är ändå ute med en och så grejer. Vi, ja. har, har vi ingen annan fråga nu? För, ja. vill, vill du vara tjej egentligen? En kvinna? Jag vill vara båda! Fy <laughs> <laughs> mail <Pimera> in. <laughs> Alltså inte så, menar jag, så alltså, man kan skifta Då vore det ganska bald <laughs> <laughs> Oj. Ja, och Vad skulle fint. du göra då då? Om du kunde byta? <laughs> och, vad skulle du göra? Eh... Oh. Uh... <laughs> Det har jag har faktiskt aldrig tänkt på Säkert, <laughs> säkert säker. Om det skulle hända att jag vaknade Och var en tjej anton skulle väl ta på mig själv först Men <laughs> Men man skulle göra, Måste göra något praktiskt Jag vet att tjejer har alltid typ det finns, finns det inte tjejerrabatter på saker Typ taxi Nu skulle jag falla ut i <laughs> <laughs> Jag vill gratis i och sånt också Ja Så skulle man kunna typ eh... Jag vet inte Uh, utnyttja så, uh. Eller så kan man bara uh, Göra saker Typ Du skulle inte heller vilja vara varje en tjej då Jag vill vara <laughs> <laughs> Jag hade ju inte superplayade på en jävla klubb Nintendo-tidning som var propaganda på Nintendo så. Det var, det jag <laughs> jo, det var ju flera goklubb Nintendo-tidningen. De, de, de gjorde bara kampen för sig själva och bara typ, skitspel också ofta. Och så de tyckte jag var skitbra då. Vänta Efter, lite, jag ska gå och hämta mina Nintendo-tidningar så kan vi läsa lite av dem. <laughs> jag ska också ta någon här bakom. Det var tungt. Här har vi en då, eh, num nummer två, 2002. har jag missat något? Nej. Club Nintendo Magazine, nummer två, 2002. Det är reklam för Luigi's Mansion. Det är skrämmande roligt. Eh, Wave Race Bluestorm också, snabbare, vildare och våtare. Wow. Hahaha. <laughs> vad jag tänkt på? <laughs> Wave Race Bluestorm, snabbare, vildare och våtare. <skratt> <skratt> Super Princess Peach En åtta totalt Girl Power Klir jag bossbanor i Platform gullig Klono möter Paper Mario Peach snurrar på sitt ja. leende Solparasol och allting förvandlas Till det fläckigaste vårtäkter Till plattformens pusslens historia Okej okay. Vänta de har gett åtta till allting I den här tidningen Ja, jag vet. De är bara bara på ett i skidspel. Ja, men åtta? Jag tror de skulle ge tioer. Pokémon 4 i tio år! Från tanken och en jävla skuldpojke till det Nej. stora spelvarumärktet. Till, till det största spelvarumärket någonsin. Ja, var, var ni medlem på Nintendo Web? Den deras community? Nej, ja. det gick inte typ två gånger. Det var ingen kul. Den var så jävla grym. Fan, jag Det var ju typ... Ja, det var ju... Åh, var... ja. oh, jag hittar fan tidningarna. Det är nice. Här är vi reklam för... Här är ju reklam. Klubb.nintendo-se.com klubb Just det, så det. Ja, just det. url. Ja, just det, så var Nintendos revolution. Här, här är en bild på typ fyra datorer. Hur står det? Tv, nej, två av datorer. ja Två av dessa servrar är klubb När du postar ett brev eller inlägg på CNWeb är det till denna dator informationen skickas och behandlas är en bild. Jag har jag den första tidningen här. Premiär nummer Party med eh? Mario, Game and Watch yes. nostalgi, Jetforce Gemini, rikande hett, tävlingar, reportage, insändare, High koder, nyheter med mer. Klub Nintendo. Wow. Best shit ever. Innehåller oh, yes. 1 februari 1999. Fan och nice. Jag har massa klistermärken här Klub Nintendo tidningen. Vi är ju Lotta ut dem på podcast annars. <laughs> Klistra oh, gamla Vä Vänta lite där. De har alltså... reklam för Hondabladet i den här jävla Nintendo tidningen. Va? Va? Ja, ja. Vad har de det för? <laughs> members Only. Hej klum Nintendo. Vi har just köpt en ny dator och har lyckats koppla upp oss mot internet. Detta är det allra första e-mailet jag skickar. Jag blev nyliga medlem och tycker den nya klubben är bra. Jag har ett par frågor som jag skulle vilja ha svar på. Vad är den brinnande tråden Mission Impossible till för? Hur får man hästen i Zelda? Har era lokaler på Nintendo förändrats? Men fan bryr sig. När kommer nästa klubbtidning? Vilka nya spel kommer i mars? Vilket är det senaste släppta i spel i Sverige? fan bryr sig? <skratt> Vilka spel kommer i mars? Just det, mars. Det är bra. Jag har hittat min första tidning faktiskt. Sena Tjena klubben. Detta är från Kristoffer. Jag vill bara säga att ni är världens bästa klubb. Tack Kristoffer. Vi älskar dem. De tog med er tidningen bara för den mest De är giriga. De säkert i... de hittar sig på det brevet. brevet. Men... Så... Mario galleri, fan vad nice. Här är en bild på, vad oh, fan? Vad är en bild på Sonic här? I... Vad är det? Ja, det var... Klubb Nintendo 2002. <laughs> Då fan? När, när kom fan? Vil vilket från... nummer? 2002. Eh, nummer två. Ja, fan, det är jag. Jag har nummer... min, min första tidning är nummer 5 faktiskt. 2002. Illa Vänta, vetta. Hej i tenno -klubben. Kan jag få alla fusken och kodet i Bani och Kazooie? Det skulle vara väldigt kul att ha alla fusk i Bani och Kazooie, Därför att jag ska, kanske ska få det i julklapp. <laughs> ja. Eh, kanske. Jag ska få det också. Ja, precis. Kanske. Då ska man vara väl förberedd så att jag kan få Och så... År 2002, då fan. När är din tidning från? Min, det är 1999. Okej, okay, ja. Då var då då det. Det var, var den där som jag fick ett elakt eh, PM för. Här är har vi som hjälper dig genom speljungeln. Här har vi Fredrik Dahlgren, klubbchef. 33 år, på den tiden fanns inga 33 åriga som gällde spela, Så han vill vara var, var felplacerad antagligen. S Intresset över Nintendo. Windsurfing, bilar och innebandy. Riktivprogram, sportning, oh. tips, extra. Musiksmart, mak. Allt mellan himmel och jord. Idol, mycket Jagger. Bästa film, Midnight Trade. Bästa bok, vil och spår. Mankel. Godast maträtt, Jakunikku. För 18, year, Mario. Här det är det re reklam för Super Smash Bros Melee. Vi har ja. nio grafik, nio ljud, nio spelkontroll och nio utmaning, nio i speldesign. Totalt nio. Wow. <laughs> <skratt> <skratt> vänta, de går till nio. Jag tror de skulle ge det tio. <skratt> <skratt> Men de är ju så jävla fan vad... Jag så... de, de kan inte ge det tio, för då märker folk att ah, de är... Uh... Här är då spelinformationen om det Vänta, vänta, vänta, vänta. Kodarkivet Let me no Sell och Ocarina of time På många ställen i spelet Finns det speciella stenar Så talar om hur många hur mycket klockan är Om du slår på dem Spela melodin melodi Vid flyten framför en sådan sten Så kommer det fram en fe Du kan nu Fylla på din energi På en gång Eller spara fen i en flaska För att använda den Vid senare tillfälle Vad fan är det för kod? Det, det är bara en liten Det är, bara en... jo, men, det är typ ett litet tips då. Det inte kod Eller fusk Eller någonting här kommer då spelinformation om Super Smash Bros. Melee. Titel. Super Smash Bros. Melee. Platinum, wow. Gamecube. Kategori. Fighting. Utvecklare. Hall Laboratory. Utgivare. Nintendo. Antal spelare. 1-4 samtidigt. Tillbehör. Memory card. 59 slots, Nej, 59. och 11 blocks. Och en extra. Och, och en på varje snapshot. Release datum. 24 maj 2002. Intressant. Ja, Precis. Mm. Uh, Game Watch De resercerar de fan inte spelaren här Det står typ bara information om vad spelen var ingen, Det var liksom ingen jävla riktig tidning det, det är bara reklam ju Det är ju stor jävla reklam ungefär ja, Hela tiden är ju, det är ju klubb Nintendo Vad borde då vara reklam för liksom är... Vänta, vänta lite här Highscore uh, uh... Vad fan Här har de vet du, De har så publicerat sin ena rekord och sånt från redaktionen som det första tidningen du typ säger, ja, tiden 1,43 så står det här Legend no of Zelda Crane of Time, klart hela spelet och ta tagit alla föremål på endast tre liv. Vänta, vänta, vänta hur är det ett high score? Ska man kunna slå det? Det går inte att slå. Det är Men precis. Det är ju en tre <laughs> challenge. Det kommer... Ja, precis det är så jävla, vad fan. <laughs> Här Recension på Star Fox Adventures wow. Grafik 10 oh. Ljud 9, spelkontroll 9 Utmaning 8 Speldesign 9, totalt 9 Ja. Men det går bara 9 På den tiden det var inte... Jag ser en 8 här också faktiskt. Och en 10 <laughs> Här är det Hop. med Vad fula vad grejer det är så Grafik 10 Rare kan grafik, det vet du Central Planets miljö skapar en stämning Som bara ett fåtal spel och filmer Kommer närheten av Åh, <laughs> oh, här heter jag eh, Nummer ett 2001, har vi första reklamen Nu ser CD, Nicko Moje Världens största <laughs> <kända> Spel till <laughs> sig själv Upp fan vad är. Alltså, Nico Moje, en skiva det är ju fan bästa skivtiteln någonsin, en skiva! Kan du tänka dig någonstans att Brainstpåna och bara, eh, Storma och bara En skiva! <laughs> bästa skiteln <än> någonsin! Så <laughs> mm. uh. jävla bajs. Är äh, det var ju, vänta lite vad heta. Jag har ingen aning. Ja, Mare äh. Tennis, fick en, Mare Tennis i Gameboy Color, fick en nia. Uh, då har vi <laughs> Alice in Wonderland till Game of Color En femma Va? är de dåliga betyg till sig själva? Va? No, det var första uh, Numret När de satte betyg Då kunde de faktiskt vara lite hemskare Little Mermaid 2 Pinball Frenzy En femma Och fy fan Wave Race Blue Storm En åtta Och det spelat ett sugekuk Det är skittråkigt Pocket Soccer till Game Boy Color, en sjuha. Louis eh, okay, Mansion och sen åtta. Alltid åtta i den här tidningen. Men, Men är det jag var det älskar jag var... mest med det här är när de skickar in teckningar som är skitfula. Ja. Så har de satt in en liten bild på sig själva. Som är lite typ, fet åtteårig unge med glasögon. Både, titta vad jag har hittat. I Mario i, i, i Maru, ett galleri. Vänta, det är King Mario. <laughs> här är ju massa bilder. Och fan, åh, här, här har vi nu Mew on Tour. Så har oh, vi spelade typ lite sex år så kramar en upp Pikachu så någon kostymklädd snubbe min son. De, de har förstört det. <laughs> Låter gulligt. Det ser var väl att man kunde få Mew på Game Boy spelet eller någonting oh, i man... helvete. Man skulle bli en skit. Ställer inte jag spel för 99 spänn. Nya. Ja, alltså år 2001. Fan vad hack. De sålde väl ut f 0 99 spänn Miss Pack med 99 spänn T-Tex och Dr. Mario, 99 spänn Zelda 3 99 spänn De sålde väl ut oh. så att de hade för mig. Nej Fan. De var ofta så billigt För helt nya spel jo, De är. där läggs ut ibland på Tradera och då går de upp i typ 1000 spänn Fan vad praktiskt oh. <laughs> En level, en gammal level roligt Alltså, visningar. Burning Towie, Dynus Dinosaur Planet. Och just det, Dinosaur Planet till Fan, Veta vad, vad fan pratar vi om? Vi börjar med E3 och sen sitter vi och läser igenom en klipp Men det är lite mysigt. Ja, det är lite mysigt. Undrar om någon kommer att lyssna på hela den här skiten. Jo, jag får liksom... nog klippa lite sånt. Ja, lite. Du en... kommer aldrig bli klar med det här. Du kommer bara sitta och bara, fan är det här för skit. Fan är Är det? Gamla... Nej, vad fan, level också. För jävligt. Nu har vi december 2001. Liksom sig inför Gamecube. Yeah, wow! vi, vi kan väl wow! Så här, Vad har ni spelat den här veckan? Som värma spelradion lite. Typ. Eller något. Tips om spel. Jag, jag tycker jag skulle kommer fram till tidningarna i typ 2005. För där är de tunna som ungefär ett papper. Ja. <laughs> Det är, det, det, det är Nintendo-bladet igen, liksom. Den dollade ju in... Då jag det 2007... 6... Okay, vänta, vänta. Nu ska vi ett test här. Vad ni ska önska er i julklapp. Okej. Okay. Eh, år 2001. Mm. Okej, okay, vi börjar med första frågan. 1. Vilket av följande påståenden passar bäst in på dig? Jag är en rastlös person som alltid vill att det ska hända... Jag vet inte, det här det är ju bara konstiga alternativ. <laughs> Och orkar inte gå igenom in med två personer också Och hålla reda på vem som svarar val Så vi skiter där. Skitsamma mm. eh, Naturlig storlek på Gamecube-skivan Då sitter jag och bara Och kolla här Namn, Nintendo Gamecube Förkortas, GCN Dimensioner, 150 mm bredd 110 mm hög 161 mm djup Vitt, mindre än 1,4 kilo Och mindre än Syfte Hem åt det bästa spelen på planeten Wow Omdöme Snabb, smidig och stilbildande Stilbildande Var det någon konsol som såg ut som Gamecube efter Gamecube Precis Spelutvecklare behöver inte arbeta så hårt för att skapa 3D med Nintendo Gamecube Nu kan vi undvika att strösa allt typ i på svårigheterna och istället använda all denna enorma energi till att titta på sådant som vi aldrig gjort förut. Shigeru Miyamoto. Vänta lite här. Uh, var det inte så att Gamecube var minst, minst praktiskt att utveckla till? Det är fullt möjligt. Ingen, ingen aning faktiskt. Den här mest är så, svårdvaran i alla fall. Uh, ser... Vad är det här? Pikmin? Och så ser det ut som en små bild på Pikmin har gjort till typ paint eller något som hon har lagt in det det var ju skitfull. alltså eh, Om ni har Decembernumret 2001 kolla upp det, Sida 24 det är, det är fan Ta en bild på den 24. här Du får in det ja. <laughs> Men om det är någon som lyssnar på det här och har den tidningen Så, decembernumret 2001, Sida 24 Pikmin Ja Uh, ska vi se här. Du, du, du. Det är så mycket, äh, är så mycket mm. propaganda här. Vad är det med propaganda? Vad är med propagandan? Okej, okay, vi går... Då kör vi på sista numret de släppte då. Där lär det bli massa jävla kul skit. Uh, där. En hel... Eh, från omslaget har vi Club Nintendo magasin Magazine och så har vi en bild på Twilight Princess och den ska se så episk ut. Och så på nästa sida har vi en jättefull reklam på Crash Boom Bang. Vad är det här? Alltså Club Nintendo Crew och så sa vi Kim fält och vi har en bild på honom där han ser ut som... Eh, jag vet inte, het när han tvättar bort sin joker, uh, jokersmink. Det ser ut som typ så. Det ser jävligt läskigt ut. Han är typ i en hett bad och hon har någon vitt i ansiktet. Allt är fan läskigt. Vitt <skratt> kladd? Ja, han har vitt i ansiktet. Stagge. Stagge då. <skratt> <skratt> <skratt> Vad är det här? Åh. Jag kan inte ens förklara det där Var, Varför har Kim aldrig en bild på sig själv I de tidiga tidningarna Han har aldrig Link då Ja, ja. Han, han tog det typ, är Link Wow uh. Det är hela tiden uppslag på folk som spelar Wii här Men fan bryr sig De bara Vad uh. oh, fan den, den lade sig väl ner typ när de släppte Wii väl Eller när faller de så ner i tidningen Men sen så kommer ju plus en Ja plus en ja Jag har alla de numren tror jag Någonstans det är skit, liksom. Efter fyra långa års utveckling i Nintendo Nu klara med The Legend of Zelda Twilight Princess Den senaste utan tvekan största delen I vår mest älskade spelserie Genom alla tider Okej okay. uh... Vad är de då? Uh... We play Weee Nej Så min, min, min sista Va? Vänta vänta vänta Sista tidning här. något som heter Tenchu Dark Secret har jag gjort en trea. En trea och tio. Wow. Första gången någonsin då. Pokémon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, Blue Rescue Team. En sjua. Har vi Naruto Clash of Ninja. En eh, nya. Tack för allt Gamecube. Nu klackar vi på dörren och en ny generation interaktiv underhållning väntar. Låt oss dock inte glömma det och den maskin som har tagit oss hit. Och här, här är ju nummer fyra 2002 också. Mm. Uh, mm. Ja, vi får se vad det ser roligt i den. Vänta, var det inte någon tid när det stod formen? Då måste jag få titta upp. Vad stod det då? Ja, men Jag ska hitta den. Vänta lite. Här, vad fan. Och här var ju det som med Sunshine, vad roligt. <gissar> Gissa, det, det är nio musik. Eh, här, eh. här, här, här, här. Forun Vad handlar det om? Där det tuffa kidsen hänger. Det finns ställe på internet som är fullt av gana Nintendo-fans som törstar efter nyheter. Det är en av och diskuterar allting från det perfekta Gamecube-spelet till lämpligast mat när man lirar DS. Ja, jag talar naturligtvis om forumet på www.nintendo.se där många av er som läser det här spenderar en ganska bestående del av er dag varje dag. Själv har jag smugit runt lite i de olika trådarna och kollat in vad det egentligen är som pågår. I skymymdan har jag läst allt från berömd till frenetisk kritik. Eh, fränaste. Fränaste kritik. Eh, Okej. Okay. Vi har följt oändliga diskussioner med ett nästan pervers nöje. Eh, jag säger bara en sak. Vi som aldrig besökt forum på Nintendo.se skaffar en användare. Så fort det går, bara går. Det här är ju riktigt kul. Vad var det var ordet frän. citaten. Citaten. <skratt> Eller ja. <skratt> Men allt är inte bara spel på formet. Här diskuteras allt från faritmat till pojk och, pojkvänner och flickvänner. Med andra ord kan man lätt snappa upp eh, en hel del roliga citat när man hänger på sidan. Här är, här är ett axplock. Det där kan uppfattas som stötande. Karola är inte en man Revolution p till tillhåll. Angående teorin att faktiskt är i Sveriges största slag i stjärna. Så det är det en ny, ny man Så det är väl revan irrar om i sin märkliga Men spännande tråd En man Kommer ni ihåg den? Hallå Nej, Nej. Vad gör du? Äter du micken? Eller så jag man bara i en vanlig plastpåse för en offentlig Billigt, billigt och bra Virtual boy till oroten på de nya vattentätta plastsäckarna som nasserades i DS slide. En sån där har man ju redan DS Boy 92 Om en Game Boy i guld Som actioneras ut för 25 000 dollar I alla fall enligt tråden Världens styraste Game Boy